Për sondet e të Allahut subhanahu wa taala që u shpërbënin mbi mthibirën e zotërisë na pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shoqëtinë besnik, mbi familjen e të dashurshme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë lein Allahu xhella wa ala në vargun e lexëratave mbi musliminë, akidën e besimtarit, ku e kemi zgjedhë si libr, të cilën nga e cila do të mësojmë akidën e besimtarit e Ahmed hafi dhe me Ahmed el-Hakemi, njoni prej hojalarve, i cilë e ka përmledh në munirën mat bukur dhe në munirën mat gjithë përfshirëse të të gjitha meseleve të cilat kanë bojnë me besimin e besimtarit, me besimin e ati qka dëshiran më kopër ehlisonetin të cilën në ka arpë nga meri sallallahu aleyhi wasallem. Ajo, qka besimtari, duhet më kopë mas të më dhimbshëm dhe më fuqishëm është kjo tema, të cilën tash hoxha e shtjellon dhe e shpjegon dhe e elaboron. Deri tash kemi folur për emra dhe cilësitë të Allahut xhallahu ala dhe kemi përmendur se cila është kondi i sakt i besimit në këtë kapitin, mirë po për përmendem se kjo kapitin e emrave dhe cilësive të Allahut xhallahu ala ka shumë prej grupeve të cilat janë nën në petkun në e islamit nuk i kanë kuptuar mirë këto mesela, megjithatë ata dietar kam pas disa lloje të arsyetimeve për këta njerëz për shkak të interpretimit të gabuar që e kanë bërë ajeteve, sifateve të Allahut subhanahu wa taala. Tema, të cilën Hoca e ho në librin e dytë, është boshti, është stilla me të cilën kanë ardhur të gjithë të dërguarit dhe në këtë kapitin, çka vin kapitena të më radh, këtu aspekti Kondi i arsjetimit është shumë ma ingushtumë. Kondi i arsjetimit me padije, me ignorancë është shumë ma ingushtumë. Që do më thonë se nëse njëriju, zhjitët dhe njëlosët me ata që ka dëdërguar të Allahu u gjellovara, kanë urdruhe me mohue, atare këtu kondi është shumë ma, ma ingushtumë. Pse? E para, sepse Allahu te bare kjo u atala ka kryuar një natërshmërit të veçant të këneve, në në në në në në në në në në në n e cila e njef njëri u kryusin e tina, edhe nëse nuk ja njef cilëcit, e din sa e ka kryu e. Dhe e dyta, është mendja shëndosh që e urdhëron njëriun, po flasimi e ndë e pakalu në ajete, në tërshmëria brenda njëriut, e dyta, mendja shëndosh, a i cili ka mendjit të shëndosh, i cili është i ngarku me përgjëtësi, kjo mendje e tërhesh drejt adhurimit Allahut, drejt adhurimit Allahut një, shtoj aksaj edhe ardhin e t ordhin e të dërguar. Edhe këto janë tre bazament që ka Sheikhul Islamu Taymija ka thënë se në tauhidin el-uluhiyah, të adhurojmë ndaj Allahu xhallahu ala është çështë e angushtuar sa i përket arsyetimit me ignorancë dhe me padije. Pse? Po shkakse thash, natyrshmëria e tërhes njeriu drejt Zotit të tij. Shpirti, çka neve na ka kriju Allahu xhallahu ala e kërkon përjetësin, pafundshmëri, e ai është vetëm Allahu te barekau te ala. Mendja e kërkon adhurojmin e të pastërtit ati cili është i plot dhe ajetet Allah të e bare kjo otala ka nardhë në përpudhje me këtë mesele në legjeratën e kalume folëm për se loj dytit të uhidit është të uhidi el uluhije se për këtë termit uluhije do të asësharojna në monirët të detajzume kër të fole hoqja për kushtët e fjallës la ilaha illallah kjo fjalla ma e ma dhe cila për për këtë fjalë ekziston gjithçka, çka shohim në ekzistencë është vetëm për fjalën la ilaha illa allah. Kjo fjalë dietar të kanë thujt teuhidi uluhie. Çka është uluhie do ta shohim në kushtet të fjalës la ilaha illa allah kur ta shpjegojmë atçka është la ilaha. Çka është ilah? Ku do kusë kupton çka është ilah e kupton çka është uluhie. Vazhdon hoxha në kapitullin duke thonë tauhidul ilahiyyati arsala allahu bihi ar-rusul. Të uhidi i uluhijës është të uhidi për të cilën të gjithë të dërguarit janë dërguar Kjo një mesele tash të cilën neve e kemi përmenë blic E tash duhet pak me u gjanu në këtë mesele Dhe kemi thonë se kur t'i venë rada kemi mu u gjanu Cila është kjo mesele? Kur vjen një dërguar i Allah, subhanahu wa ta'ala Pengamer i Allah, i zxedhur prej ti Që cila është kërkesa e par e këti pengamerit? Kjo ogja ta shë diskuton këtë mesejle. Ne kemi përmenjë në blicë edhe kemi thonë cële është e vërteta. Mirë po këto ogja i cilë argumentët dhe cële është e vërteta. Do më thonë, vjenë pengameri, për përshemë muhamedi a.s. Qa ka kërku e sendin e parë prej mëshrykve? E ka kërku diçka? Normal që ja ka nisë prej diçkajt. E nëse njeri ju nuk edin kërkesën e parë të pengamerve, a i s'ka mundë qime pas pasë qërim të past Ktu lidhet me selja se nëse njeriu mendon se ekziston ateizëm i realt, jo i imagjinuar dhe i pretendon nuk mundet me kuptue se pejgamber çka kanë thirrur. Pejgambert kanë një thirrje të caktuar, të përbashkët dhe kanë diçka të ndarë. Domethën pejgambert i bashkon diçka dhe i ndon diçka. Neve na intereson çka bashkojnë ata sepse neve për shemb nuk kemi të urdhëruar me i shkup për mas Musas alayhi salatu vesselam. Ti shafolai, ti çka dhan zeçatai, nuk kemi të urdhërum. As nuk kemi të urdhërum me shkup mas Isas, as nuk kemi të urdhërum me shkup për mas Nuhit, as Ibrahimit. Kur tham me shkup për mas, e kem porçëllim sheriatin e tij. Nuk e kem obligim. Çfarë kem obligim? Mi shkup për mas sheriate të Muhamedit alayhi salatu vesselam. Mirpo Jemi të obligohemi u shkopur mas të gjith të pejgamberëve në pikat e përbashkëta të tyre. Ajo është një pikë. Ajo është një pikë. Pika për të cilën kanë ardhur të gjith të dërguar Allah të Allahut te barekehu te ta. Ëndërëriu ekziston për kta çka kanë ardhur pejgambert. Na si çhenje, çka lvizmi, jetojna, frymojna, bëjmi në këtë jetë çka neve mendojna se si duhet me bë. Gjithçka çka bëjmë neve, nëse nuk është në përputhje me kta çka kanë ardhur pejgambert, çllimi kryesor Jeta jon shkon bosh. Jeta jon është e pa kuptim. Jeta jon nuk e ka marrë nxirën e vërtet. Nuk e kemi kuptuar misionin jetësor tonën, i cili është shumë i madh te Allahu Te Bareke O Teala. Prandaj do doja, wa huwa alladhi bihil ilahu arsala rusulahu yad'una ilayhi awla. Fat tauhidi, uluhia, tauhidi ia dhurimi te Allahut është ai me të cilin ilahu I, Allahu, i ka dërguar të dërguarit e ti i e dërgu në i leji e uëlen për të cilin kanë bëthirje fillimisht kjo është pika, krejësore që kanë bëth të dërguar të Allahot thirje fillimisht, kjo na intereson shumë që të ndërtojna kërejt besimet dhe kitë botë kuptimet mbi këtë thirje të par o enzëlel kitabe o të tibiane dhe i ka zbrit të gjitha librat Dhe e ka zbrit së qarimin dhe furkanin dhe livrën Allah u gjellolla të fundit Kur'anin Min e gjlihi ju e farra këllë furkane Për hirtë të kësaj thire të parë dhe e ka botë të qartë dhe e ka nda të vërtetën prej të pavërtetës Do me thanë, nëse njeri ju nuk e kuptonë këtë mesele është i mjerumë në këtë botë dhe në botën tjetër Çdo mëthonse, nëse neve nuk e dimë, çka ka thirrë Muhamedi alayhisalatu wassalam, kemi përme njëçin harse, të përkatësohesh tek Muhamedi nuk është e barabartë me të jesh me Muhamedi. Të të thuash un jam në rrugën e Muhamedit alayhisalatu wassalam dhe të jesh në rrugën e tij janë dy sende të, të ndryshme. Nuk mundesh me çejn në rrugën e tij pa e kuptuar në çka ka thirraj, pa e kuptuar në çka ka thirraj. E nuk mundesh të di çka ka thirraj pa studiuar thirrën e, studiu e, e tij. Pa emsu me vet Allahum në ajetet e tina Me vet për nga mërën alai salatu e salam Mëja studiu fjallët e ti alai salatu e salam Qa këthirë ti? E atëherë me ju Ndjek hapat e tina Thot hoja, hua hua Ej tëvhidil ilahije Pra tëvhidi el ilahije Jadurimit Allahu Gjellu Ala Alledhivihil ilahu azza wa gjell arsala rusulahu Min awalihim ila akhirihim Prej të i pari për nga mërve Tële është i pari? Ademi, Ademi është i pari Ndësa kush është i dërguar i par, nuhi Sepse ka dalim me smesim pe nga mërë Dhe i dërguar Pe nga mërë, do me than Allahu të shpal Ta shpal shpaljen Frimzimin pre anës e ti, fjallët e ti Dhe nuk obligosh me komuniku Po jeton vet Dhe i e pe nga mërë, kështu ka si nga Ademi Ndërsa rësull I dërguar Do me than, i e edhe pe nga mërë Edhe obligosh me luftu për hir të mesazhit, çka ta ka dhënë Allah. Andar pejgamberi alayhi salatu wassalam është edhe Resul, edhe Nabi. Fillimi çka ka thënë? Nabi. Andaj me Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, është bon Nabi. Lexo me emrin e Zotit tan i cili ka kriju gjithësa, është bon Nabi. Se ka pas Allah obligim ju ka dhënë njerëzve kur gjallë, o moh pejgamberish bo. Kur i ka thënë ja ayyuhal muzammil, qum el leyla illa qalila, apo edhe ja ayyuhal mudaththir Kumë fe endirë, o t'i mbuluar, pas i është bërë për nga merë, ka shku të atidja, është mbulu e, i ka thonë quë, thyrë, e me këta është bërë rësullë, me këta është bërë rësullë. Andaj, i pari Ademi, alej salatu salam, nebi, jorë rësullë, nebi, jorë rësullë, deri të ikë fundi, Muhamedi, edhe nebi, edhe rësullë, të gjithë këta e kanë pas një thyrje, i kanë thamë diçka popujve të të tërë. Qëka ju kanë thanë, dhe ta shofim në përmet ajetëve Jo në përmet fjallëve tona Citate të fjallëve të Allahu Tebareke Wa Teala Andaj, thot Hoxha, pengameri Alei Salatu e Salam, ka të reguhe Se një thirje e pengamerve është e përbashkër, ku ka thanë Alei Salatu e Salam Në adithën se kanë zërimë në Bukhariju Nahnu me ashar al-embia E uladu allatin Dinu na wahidun Ka thanë pengameri Salatu e Salam Nahnu me ashar al-embia Neve, grupa e pengamerve Neve, këtë për nga mërtë E uledu allet Jemi e vlad bi Të një babe Nërsa në gjuhë në arabe kërë thuhet E uledu allet E ka për qëllim që neve Jemi vlazni Të një babe me nanat të ndryshme Në një bab I cili ka pas shumë gra Dëmonë si cili për neve ka nga një nan tjetër Dësa një bab të vetëm Andaj djetarë këndonë se Pengamesëm në vërmë këti aditë nga të regonë se e gjithë thirja të tëre ka qenë për një burimit. Shariatet të tëre kanë qenë të ndryshme. Për shembo, forma e adhurimit mundët me ndryshu për pengamerit në pengamer, ama duhet më adhuru Allah. Munire se si adhurot Allahot mundët me ndryshu, ama Allah më adhuru pa tjetër. Mundët me qenë dispozita e zinaqarit në një prej pre shariatet të pengamerve e ndryshme prej shariatit tonë. Mirë po, Pa tjetër ka sankcion zinaqari Ekshte më rap Munët me që informë e namazit e ndryshme Prej Nuhit, Ibrahimit, Musës, Isës, Muhamedit Ama pa tjetër me pas namaz Do e mos më adhuru Allahu Subhanehu Va Teala Andaj ka thënë dinu në vahit Ne kemi një fej Din qka quët Ajo e cila me të cilën adhuruat Allahu Subhanehu Va Teala Pasaj do të uqa Dhe Allahu u gjellu ala ka përmenjë në librën e tina Ittifaku da'veti rusulihi për puthjen dhe njësimin e thirjes e të gjithë pengamerve. Alehimu salatu e salam. Vëdhezër, nëse njëri ju nuk e studionë thirjen e të gjithë pengamerve, e qëla është një, adhurimi Allahu gjellë wa ala në monirë ekskluzive, në monirën madveçantë, njëri ju nuk e ka kuptu se qka dëshirojnë pengamerve për tina. Muhamedi alehi salatu e salam, ditën e gjikimit, me kanë krenohet, me atatë zëtë e kanë ndikë, a me atatë zëtë janë, Përkacu të kaj, ma dhe se të kanë ndjekata Andaj për nga meri sallallahu ariju sëllem Kur të i shofe disa prej njerëzve në ditën e gjikimit Që në trupat e tyre ka gjurm të abdesit Që ka thot, ashabi, ashabi Kë janë shokëtemi, unë me ti, shokëtemi janë Qa i thonë me lachët, kjo vija ndarë se tash ditën e gjikimit Bohët dalim mes kujna, mes përkacusit dhe mes ati i realtit Ka i thëjnë me lachët, la, kella, kurse si Qish kurse si? Beddelu badek, ka ndrishu pasteje Ka ndrishu pasteje Për nga me dhe a.s.m. mendon se këta njëz mësi kanë gjumë të abdesit E cila në pjesë elementare e fejes Prej boshteve të fejes Thotë këta janë shok të mi Mirë po me lachët thëjnë jo, ka ndrishu pasteje Qa ka ndrishu val? Nëse namazin nuk e ka ndrishu, qa ka ndrishu? ka drejtu hu esencën e fejes së pejgamberëve esencën e fejes së pejgamberëve çaiu thuaj pejgamberi alayhis salatu wasalam suhkan suhqa larg larg meje distancë dëshiroj prej këtyre li mem badala ba'di kush ka drejtu hu pas meje vallë ça ka drejtu hu ka drejtu hu pamjen jo pamien e kanë ata çe çat shumë kan e kanë pamjen e muslimanit saçi pejgamberi mendon se janë të vet para mendo çat shumë e kanë pamjen të muslimanit dhe të njeriu i cilë përkacohet në në Umetin e Muhamedit alayhis salam, tash e bëjmë sa të trimethyl kan këto. Tash parashtrohet pitja. Nëse pejgamberi mendon për një njeri që ka lukasht i veti, s'është së i veti. Amuna namu mashtru ndonjëherë me dikant që mendon se është i joni, amunukasht i joni, Muina. Nëse pejgamberi vetë e prori më ma i madh, kreu i të gjitha krerave, kujton për disa njerëz që janë drejtat, nuk janë drejtat, na Amuna më mashtru Muina. Si e qajna dhe e tëptojna dhe e shoshitna këtë dadhim duke studiuë thyrën e të gjithë për nga mërë duke studiuë thyrën e të gjithë për nga mërë andaj dhe togja, Allahu Subhanehu wa Teala në Kur'anin e ti nga ka të reguë thyrën e të gjithë për nga mërë Thetë Allahu Jelle wa Ala Shara alakum minet dini ma wasa bihi Nuhan walledhi au hajna ilajke wa ma wasajna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an akimu dina wa la të tëfarraku fi Thetë Allahu subhanahu wa ta'ala Shara alakum minet dini Allahu ka vendos ligj Allahu ka kodifikue Allahu e ka pre Të këti Prej dinit Ata me të cilën e ka Këshilue dhe e ka vendos si ligj Edhe ata të zëtë kanë qenë parateje Prejnuhit i pari Prejnuhit i pari Uëlledi e uhajna i lejk Dhe ajo qka nata shpallë në tyje Dhe ata që ka jake nashpal Ibrahimit Allah e unifikon Thirin krejt Këtu parashtrojot pytja sa për dobi Se se ka përmend parin Ademi Se se ka përmend parin Ademi Se Allah petregon thirin e gjithë pengamerve Epse nuk thot pita Ademi Der të këti i fundit Po prejtë e nuhi Kjo e argum argumenton për ata që ka na e banam Si dalim mes pengamerit dhe të dërguarit Se Ademi s'ka pas probleme të uhidim S'ka pas mushrik në të kohë Andaj s'ka pas nevoj me thonë prej të Ademi Se Ademi s'ka shku dikuit mi thonë oti banu musliman Se s'ka egzistu shirkut Andaj në mos eksistencës shirkut Nuk ka nevoj me thonë dikuit banu musliman Kur ka është shpat shirkut Ka arnuhi Andaj thire e pengamere dhe filon prej të nuhi Jo prej të Ademi Pasaj ka thonë dhe kemi kshilu Ibrahimin Dhe musën Dhe isën E në eqimut din Ju të gjithë për qëndrohuni dhe ngrit në feja në Allahu xhallahu ala al-din. Wala tetfarraku fi dhe mos u porçani dhe mos u ndalni në këtë fe. Në një bazament, në një themel të vetëm, cili është kjo ta adhurohet vetëm Allahu te bareke u teala. Argument, i shikoj majetat të tjera. Thot Allahu xhallahu ala, was'al man arsalna min qoblika min rusulina. Fat Allahu te bareke u teala, idrito të dërguarit të tij. Dërguar Pyti, të gjithë që ai gjenë Dërgu për ateje Kesh e këna dërgu për ateje Tu i përshin këtë për nga mërë E gjealna mi ndunir Rahmani ali hëten A kemi vendos në përvesh Rahmanit Të adhuruar Ju abedun që adhuruhen Pëtë e kandush Pëtë i të gjithë njerëzit Pëtë i të dërguar të para Pëtë e i pari A mësik në leju në janit për e tyre Të adhuruar dikush përvesh Rahmanit Jo, për gjithë është jo Nëse për gjithë është retorike Që me thonë jo Tëtë Allahu të barëke vëtala wa, wa ma arselamin qablike më rësulin Illa nuhi ileyhi Annahu la ilaha illa anë fa'budun Tëtë Allahu të barëke vëtala Nuk kemi dërguar dhe një të dërguar Parateje Të gjithë komplet Dhejrit e këti Vetëm se ju kimi thonë Që kimi thonë La ilaha illa anë fa'budun Nuk ka të adhuruar përveçmeje Mu adhëramëni Muë e adhëromni Edhe kjo ajet e kemi përmend Të të foljurit e Allahut se Korani nuk është i kryum Argument se Allahu ka pru ajet Unë jam që adhërohem Ajet Me pasen ki Korani kryum Kjo ajet i shkom pre kriesës Që do me thonë mu adhëru kriesa E ne Apo ajete tjetër E në Allah Unë jam Allahu këto ajete Më rëndësi Thirja të gjithë pengamervë është një La ilaha illa ane fa'abudon Nuk ka të adhuruar me më rrgjë përveshmeje Vë të mua adhuromni Thëtë Allahu të barëke vë ta'ala në ayet jater Wa la qëtë ba'athna fi kulli umët rësulen Ani abudu Allah Vë gjithë të një buttahut Të zithë të dërguarve Të zithë popu i dhe parateje Allahu e këtë një storinë shumë larkë Jo në si në vjetë Jo nimi Me qindra mija Wa la qëtë ba'athna fi kulli umët të gjitha umeteve prej të nuhi, ale i salatu e salam deri të kneve, të fundit ju kemi thonë vetëm një mesaj e një abudullah allahun adhurane edhe qëte një bu të tagut dhe largohunit tagutit njëri ju, që gjotë i përmin me dhe hadithet e për nga meri, salam, e meri salatu e salam ku e ka përmen për nga meri se kush e thot këtë fjal dhe i përmbahot dhe i përkushtohot kësaj fjale dhe mundi i përkushtohet jetën e ti kësaj fjale Dhe vdes me këtë, Allahu e ka obligim me fut në xhennet. Obligim e ka. Na kemi përmend, na nuk e ke na valla Allahu të obligim pa ajo ja ka baur vetes. Që domethën se kjo është një siguri shumë e madhe. Kjo është një pozitivitet shumë i madh. Kjo është një vëlditje shumë e madhe për besimtarin. Se njeriu doni ar shpesh e mendon se Allahu dëshiron robën me ia vështisum ia ngarku, jo nuk është e vërtetë. Në Kur'an nuk ekziston as një ajet që urdhëron me menun negativisht. Mo ne mket parë pitet e par, pita e par, dante i fundit, kreet pozitivitet është. Kreet bamirsi është. Sikur që Allahu na jep të mirat vazhdimisht, Allahu edhe në urdhat e tij ordhron për të mirë. Allahu subhana ve taala nuk knaçet kur e dënon dikam. Nuk knaçet. Njerëzit janë ata që knaqen kur e dënojnë dikam, apo kur e mostrojn dikam. Allahu nuk knaçet. Allahu nuk knaçet atë kush përbleje. Allahu nuk knaçet kush përbleje. Ata pse këtë kjo? Pse këtë mërsi Allahut? Sa është Ar-Rahman është mëshirues. Ka tebe robëtuam në vete rahme. Allah ja ka bëb obligim vetë të rahmetin. Para menda, no, edhe më në mendë një dobi. Allah gjithmonë kur e përmend këtë ajetën e përmend emrin e Tij Rahman. Dhe përmend Ar-Rahmanin e Tij, të më, të çeinëri të mëshirshëm. Pse vallë? Më mos butohet njeriu shumë. Kur tha mos butohet, mos më tut, me dal jashtë mendve, mos më me dal jashtë kornizave të mendjes. Mos muthmej njeriu, por me ditë se ato dal para një Zoti i cili është i mëshirshëm i cili është i më, më shërshëm andaj disa prej Selefit kur kam vdhek janë pa ondër prej familiarve të ti dhe e kanë pyt si e gjetë e trajtimin e Allahut ka thonë takë shadit se qështu Allahut më trajtonë si, qa, si qatut asti qast fara mendo takë shadit se Allahut qështu kam më trajtu mu qatë shlet, qatë shbut, qatë shmir kur si qatutu ne Mirë po, Allah u gjellewala, me urcine ti e kalon që njeri ju të friksohet në këtë dunja, që të maje balancin, që të maje balancin, ekulibrin e adhurimeve. Mirë po, ajo që ka neve duhet me kërtuve, se thirja të gjithë pengamerve, ka që një, të adhurohet vetëm Allah u gjellewala, jelle, e nëse adhurohet vetëm Allah u gjellewala, Allah u ja ka ba obligim vetëve të së neve me nafud në gjennetin e tina. Allah u te barek e vëtala, e lusim që të jemi pre atyre tësat të e adhurojnë, Në maksimum Allahu njëlluala veçanërisht Ekskluzivisht dhe Allahu njëlluala E mbanë premtimin e tina Pasaj ka thonë Në sahiju në Bukhariut Nga pengamiri sallallahu alaihi sallam Se ka thonë Një ditë prej ditëve Saad ibn Muad Thotë Se ja Rasul Allah Nëse unë e shofë grujën tëjme me një burë tjetër Nëse unë e zonë grujën tëjme me një burë tjetër Ka thonë adi që ka i bajë ka thon e vras në vend edhe shok të tjerë e kangëshirë Saadin pej nga mellë a legës salatë thon, ta gjëbune min ghirati Saadin ka thon a që ditë një ju me gjelozine ma është ka eko Saadi Wallahi le ene e gjeru min tha pasha Allahu një më gjeloz saj më gjeloz saj Wallahu e gjeru minni Allahu më gjeloz se une Allahu më gjeloz se une wa min e gjli ghirati lë la harram el-fawahish dhe përshkak se Allah u është gjeloz dhe ko gjelozi, i ka bo haram amoralitetet fawahish, senet e foliquna ma dhe haramin hava me abatan ajo qka do këtë, ajo qka pshejhet është shumë në nëci njeriu me pastru amoralitetin e mbranqëm edhe nëse nuk është amoral prej për jashtë amoralitetin e mbranqëm, kur njeriu fol me vet vetën e ti në monir amorale mendon amoralisht mendon dhe percepton amoralisht edhe nëse nuk është amoral. Ma dhahara jashtë dhe ma bapat edhe shkam brena. Pastaj thot pejgamberi alayhi salatu selam, wala ahada uhibbu ilayhi la udhra min allah. Nuk ka dikush që Allah e don arsyen më shumë se ai. Do thon nuk ka në ekzistencë më shumë i cili e dëshiron njirin me arsyet tu sesa Allah. Pastaj thot, wamin ajli zalika ba'atha al mubashirin wal mundirin. Për hir të arsyes Për hirtë të sasoj që Allah o dënë më arsjetu njeriun, e ka dërgu e qërtusin edhe përgëzusin. Kanë, për nga mërë të Allah o të barë e kjo wa taala. Wala e hade e habbu i lehi il medhatu minë Allah. Nuk ka dikush ka edo falenderimin ma shumë se Allah o. Allah o të falenderon. Shikon e qëfar obligimi ka ba Allah o vedvetës. Të far obligimi, kur dillë që para Allah o, nëse i ki veprat në përputhjem ata që a i ka kërku e të falenderon. Falimin derit. Thotë Allahu faleminderit për ti që e ki bo adhurimin dhe jatina Allahu shëkur falenderon Andaj për nga meri alai salatu salam, thot, e salam thotë Allahu e don falenderimin E që ka ndërtu mbi falenderim Wa min eqli dhalike wa ad Allahu ljenne Dhe për hilë se e don falenderimin e ka prëntu gjennetin Bane që këtë vepër, ta paguj Thotëm faleminderit Qishë më thotë Allahu faleminderit Qishë në thotë, që gjennetin Bollë e kje La hawla wa la kuvete Illa La hawla Andaj kjo aditë argumenton se Allahu te bare kjo e tala e ka ngrit argumentin Birobrit e ti Pasta i hoqja ka përmenjë një grumbull të ajeteve Të cilat e Shfaqin polemikën me spengamerve Dhe popujve të tyre të I nëqorve të tyre, i një rantave të tyre E kështë merat Pasta i të thotja Dhe Allah e ka zbrit librin Shikoni në gjunë në rabe dhe në Kur'an ka orë Kuj përmenjë në fjala kitab Me el, el kitab i përsin të gjitha librat E përfshin të gjitha librat. Andaj ka thënë Ismuxhin sin likul likitab anzalahu Allahu azza wajal kur përmendet kitab el kitab e përfshin llojin e librave të gjitha librat. Andaj thot përfshihet Teurati, Injili, Zeburi edhe Kur'ani e të gjitha fletushkat dhe regjistat që i ka zbrit Allahu te bareke wu taala. Wu at-tibyana dhe ka zbrit Allahu xhallala sharrimin. Lëkad enzëllëna ilajke l'kitabët tibianën li kullishej Allahu e ka zbrit të këti librën tibianën li kullishej Sëqarim i gjësendit Me gjithë këta njerëzit thojnë në Kur'an nuk ka sëqarime Me gjithë këta njerëzit thojnë nuk pëmujna me morë sëqarime për librit Allahu u gjellua në e kam përgjim meselat Mera, mera nësi Min ejlihi, ej min ejli të uhid Min ejlihi për hirë të uhidit Për hirë të thidhe se për nga merve të Allahu te bareke vëtala Farrak al-furkane e ka botë të qartë Të vërtetën nga e pa vërteta Thët Allahu te bareke vëtala Ve Kur'anen farrak nahu li të kraehu al al Ala nësi, ala mukthin Ve nëzëll nahu të nzile Thët Allahu gjelluala Dhe Kur'anin e kena nda për tyje Na e thojna fërka Kurban dikush potere Dhe kurban të lashe fërka Farraka është me nda diqka pra diçkajit. Edhe me bon ndarje të hollsishme, ndërsa fara ka faraqnahu, ta kenë ndoti veçantë Kur'anin, që është cilloj si privilegje për Muhamedit aleyhis salatu selam. Li taqrahu ala an-nas al ala muk, që të u lexhosh njerëzve ala muk. Ala muk në kohën që ti kim jetuar. Dhe vesh në konë që këti kime jetu e One zellahu të nzile dhe kena zbrit me zbritin më madhështore Allahu Gjelluala ka madhruh shumë këtë Kur'an Dhe për nga meri a.s.s. është ankuta Allahu Gjelluala Se popull jem e ka morë Kur'anin si diqka të braktisur Dhe ka thonë sheikhull islami vëtejmije Në doajë që e ka po për nga meri a.s.s. Ja rabbi In qumi taqadhu hadha alqur'ana mahjura o rob o zoti jam e kan mor populli jam kuranin diçka te braktisur ka thon she e kul islamit utimi çdo njer i cili nuk e lexon kuranin dhe nuk e madhron kuranin dhe nuk mirret me kuranin pejgamberi esh anku prej tina pejgamberi esh anku prej tina Qish më smu anku e. ti ç'shmunet mos muan kuve ti nese nuk të fol dikush nese nuk të respekton dikush nese nuk të madhron dikush ka, sa eki pozitën a, a nuk njihesh i hidrum E qka është punë me fjallën e Allahu gjelluara Andaj pengamere a.s. është anku të Allahu, o zotë popullë jemë Nuk e qëmonë Kur'anin E nëse neve nuk e lezojnë e Kur'anin Nuk e këna qëmuë fjallën e Allahu të bareke Wa të ala Pasaj thot hoja Wa kellef Allahu rrasule El mujteba Kitala men anhu të walla wa eba Thot tash në vazhdim Se qëpar ka cen dhe tyra e pengamerve Kundrejt këti të uhidit Të uhidi Njësimi Allahut Adhurimi Allahu të është të blikimi të gjithë për nga mërëve. Tash, Hoxha e së pregonë në disa vargje, se si i ka udru Allahu i gjelluarë që mos me qenë të lëkunë qëmë në këtë mesele. Mos me qenë të shumë anë qëmë në këtë mesele, po me qenë të prerë. Fe së tëkim kema umirtë për qëndrohu në mënirë më të vendosur, sikur që je urdruar. Thotë Hoxha në vazhdim, Allahu i gjelluarë e ka ngarku të dërguarin e ti, قيطالة من عنه تولى و أبا كتا تدلفتهت جدنيري إتسلي تولى أكثن شبين ذا أبا ذا أرفزن نسي من الله تبارك وتعالى حتى يكون الدين خالصا له دهدرسا اجيثثي تشكثيك الدين تفعلاته شرع لكم من الدين يو قبو لج Ja u ka vendosë ligjë të adhurohet vetëm Allahu Gjellu Ala Dhe mbaj e mendë, gjithmonë kër përmenet në Kur'an Dini është për qëllim adhurimi Allahut në monir të veçan Sirran vë gjehran dikkuhu vë gjilluhu Dhe edhisat e jetë, adhurimi Allahu Gjellu Ala Vetëm për ta, khalisan I sinqert Shekhu lë islami bënkajim e lëgjauzije kër e ka përmenet në medarit gjusë sënëkin Qka është me qenë adhurimi Allahut khalisan Khalis Khalis i i pastor i kristalt ka thon është me çein tauhidi el matlubu muwahhad i kërkuari me çein një kjo është thjeszim i fjalës xalis çka do të them në jetën tonë ke sinime shumë sinime ke shumë çollime mu kon ti adhuruesi Allahut një do të them ka të shkojsh me çein Allahu fundi asaj vepre kjo është e rrot kjo është shumë e rrot edhe këta e ka lidhë me emrin Allahu tel awwal o al-akhir. Vepra jote menis el-ewel për Allahun edhe më konë el-akhir për Allahun. Kjo në shumë e radhën. Anda ka thonë sheikhul islami në qajjim e l-gjauzije në tarikul hijratejnë e librin tjetër se shumica e njerëzve e fillojnë veprën për Allahun po se përfundojnë. Kur thamë shumica këto e ka përqëllim për muslimanët e fillon veprën po nuk e përfundojnë për Allahun, el-akhir. Shumësh rand, saçi ka për, ka sjell si shemboj të njerëzve që e kanë luajt veprën për Allahun 30 vjet, 30 vjet e kanë luajt veprën, adhurimin për Allahun dhe shejtani ja ka ja ka prur punën pas 30 vjetve me përmend. Sa ja kanë mohu, edhe ke ka përmend, edhe ja ka shku vepra hoç. Ana njeriu duhet më sinue vetëm Allahun xallawala dhe mos më çokokën për njerëz. Wa hakadha ummatohu qad kullifu. Dhe kështu gjithashtu janë ngarku dhe janë detyruar umeti i ti, tij, umeti i ralt, jo umeti i injërosjes, jo umeti i, i përkacimit. Kulifu bi dha wa fi an-nass al-kitab wasifuh. Jan garkuam me komunikimin e tauhidit, me zbatimin e tauhidit, me manifestimin e tauhidit dhe njësimit Allahu xhallahu ala dhe me këta janë cilcuar në Kur'an. Allahu tebaraka ve teala ka thënë Kur'an Kuntum khajra umetin uhrijet lill nasi Të emurune bil ma'ruf O të nhaune anil munker O të eminune billah Ju e një umeti maj mirë Inzirur për të mirë në njërzve Për të mirë në njërzve Urdroni për të mirë Ndalonin nga e keqja Si fat i umetit për nga merit Dhe pasaj ka than O të eminune billah Dhe i besoni Allahot Gjithashtu, Allahot e barek e vëtale Ka përmen se Jeni ummeten vasata Li të ku në shuhedea e alë në nas Që të jeni dëshmitar për njerëzit Qikoni këtu dëshmitar Qish jena në dëshmitar për njerëzit Nëse jena ummeti Muhammed a.s. Qasja me e bukur E këti ajetit jeni dëshmitar për njerëzit është se Neve të regojna kush nuk është në rrugën e drejt Dhe kush është në rrugën e drejt Nuk në kazojnë të tjerët, kush është ekstremiste, kush ka në mesatare, kush ka në iskajshëm, e s'ka në iskajshëm, e ka tëpru se ka tëpru. Këte janë palavra. A i cili bohët viktime këtëre palavrave, e ka mjeru vetë vetën e tina. Dhe është ndiku prej palavrave të cilat pas tëre qëndrojnë sisteme dhe keqëbërës të mdoj. Ajo që ka duhet besimtari me, me pos bindje është se, na jena shu edheja për njerëzit, jo ata për neve. Na të regojnë a kush është mesatarë Kush ka shku në këtë skajnë E kush ka shku në atë skajnë Pse? Sepse na i besojnë Allahu dhe adhrojnë a vetëm Allahu Dhe bindje tonë nuk i kina, kina të ndërtu me në bi legenda Po në bi wahj Shpalje të Allahu të bareke Dhe këta du të mendje i besimtari Dhe du të mendje Allahu privilegj të ka adhon Nëse je adhru si Allahu u gjellewala Ti të, të regon Liteku në shuhede alen nas Që të jeni dëshmitar për njerëzit Midje, jo mbi jahel, mi dije, bidhjet të Kurani dhe sunetit, jo mbi një rancën dhe jo mbi në para gjikime, dhe jo mbi aqka ma tehu al enfus, dhe aqka e ka përstatisht shpirë të jotë, jo, pa ata qka e ka, Allahu te bare kjo vëtala, e ka vendosi ligjë. Andajtët Allahu te bare kjo vëtala, se në shumë ajetët e ka obligu e për nga merin sallallahu aleyhi wa sallam, që ta komunikohi dherit e këtë njerëzit, shihadetin la ilahe, illa Allah. Pastaj thot hoxha, fadlu shahadati an la ilaha illa Allah. Vlera e dëshmisë la ilaha illa Allah. Dhe pas kësaj kaptine vjen kuptimi, kushtot. Kushtet janë shumë rëndësishme. Kur ndalemi te kushtet, kemi mund të dal nga çdo kusht, ndoshta nga një lexharat. Një kusht i fjalës la ilaha illa Allah, sepse kjo fjalë, disa njerëz ai çe mendojnë Kale në nebi ju sallallahu aleyhi ve sellem Men kale la ilaha illallah Mukh lisan Men kalbihi dhe kale lë gjenne Ka thonë për nga meri aleyhi salatu e salam Kush thot la ilaha illallah Sin që rish nga zemre e ti Futët në gjennet Dhe qëshe e kupton këta Men kale kush thot jo. Nuk është kush thot Kush e thot Nbi dije Nbi kuptimin e domethanjeve të kësaj fjale Dhe e manifeston me vejpër ata çka e ngërthen kë fjalë, kështu po. Mir po kush thot? Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi kush thot. Po më ndërtu jetën mbi këto kuptime, thot hoxha. Waqat hawat hulatu ash-shahada, fa hiya sabilul fawz was saada. Thot, fjala Allahu te bareke ve teala, shahadeti dhe shpreja e shahadetit e ka përshije rrugën e shpotimit dhe rrugën e sigurimit tëkë Allahu Gjelluala dhe rrugën e lupëturisë. Me nkaleha muatakidem maëneha, kush e thotë, duke besuë, do me thonjen eksaj, këta mone menë, duke besuë, do me thonjen eksaj, ua kane amilen bimuk të daha dhe vepron dhe punon me atas shë nëngërthejnë kjo kjo shprejhje. Kjo shpreje ka domethanje, ka kushte, kushte të rana, ka kërkesa kjo fjallë. E kushi e thotë, duke u bindë në këtë fjallë, duke ditë që ka pëthotë, dhe duke i nejtë maskës a i fjallë, thotë u gja, fil kauli wal fi'li në fjallë dhe vepër, wa ma te mu'minen dhe vdës bësimtarë, Ju ba'athu jo me l'hashri nagjin aminen Rinjallët ditën e gjekimit nagjin ishpëtuar Aminen edhe qka? Edhe ishiguruar Ka thanë Allahot tebareke wa ta'ala Inne l'adhina ju l'hiduna fi ajatina la jëkhfawne alejna Ata qka i muhojn ajatet tona nuk nafshehën nene Kush do që i muhojn fjallët e Allahot Allahot e di, me numër, me emër, me emër, me emër, që ka muhue, që ka puhue, kështë më ra Efe men ju l'kafin nëri khairu am men yati aminan yawm alqiyamah i'malu ma she'tum inahu bima ta'malun basir fadallahu jalla wala ash ma imira icili kur dal diten e zgjimit hedhat ne zjar apo icili vjen diten e zgjimit i sigurt cila mai mir skodheshim se i ke icili vjen i sigurt fasaqat allah jalla wala i'malu ma she'tum vepronit se doni jau kemi treguar rrugut wa hadainahu najdin Dhe ja kena botë të qarë, dhe ja kena pas shiru, dhe ja kena reflektu në më njërën më të mirë njëriut në gjdej, dy rukët E mira dhe e keqa Pasaj dhëtë Allahu gjellewala inna hu bima ta amelu në basir Allahu e vëshgon dhe e shikon gjdo vej përshka ju e vëprani Pasaj dhëtë, hoja, në shërim Dhe katë havetëhu e gjemaat vë shtemelet alejh, levdhëtu sh shahada E shahadati en la ilaha illallah, fëhia e hadh, hadhi il kalime, sabilu i fawës Fjala la ilahe illallah vetë që shprehje, atë hoja, ho sa Allah u krij kë luturinë dhe kët rrugën e drejtë e ka fshirë në kët fjalë. Kjo është një fjalë e vogël apo la ilahe illallah. Mirë, por ndo peshor është më e rënda. Siç e daprmenë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku tregon për Musën, i cili i ka thënë Allahu tebareke ve teala, "Ya ja Rabbi, allimni du'an ad'uuke bih." O zot, më mëson një dua që të, të lutem me ta. Ka thonë, kull ja Musa, la ilaha illallah Ka thonë, thua i Musa, la ilaha illallah Ka thonë, nja Rabbi, kullu nasja kullu në ha Ka thonë, o Zotë, këtë janë të thonë qëta Ka thonë, o Musa Me ditë se, me, nëse kitë qijel Shtat qijel dhe banor të të tërë Dhe shtat toka dhe banor të të tërë Dhe gjithë shka shka egziston Gajri, përveçmeje Në një anë të peshorës Dhe fjala la ilaha illallah Në anën tjetër, kish me rëndu kjo tjetë ثم شكون يا موسى اوزات كيت اذن لا اله الا الله ka them diçka tjeter. Ço do me thon se fjala la ilahe illallah eseni ma, me ma madhështor. Andaj ato hoxha, se Allahu te bare kuteala jo, ka pafshi kret rrugën e drejtë te lumturijën me kët fjalë. Fa man zuhzha anin nar wa udkhila al janna faqad faz, kush largohet nga zjarri dhe hyn në xhenat ka shpotu. Çysh me ino xhenat vetëm me fjalën la ilahe illallah. Vetëm me fjalën la ilahe illallah. Pastaj thot الله تبارك وتعالى لقد ترو هنا shumë prej ajeteve se nimet i më i madh që neve na ka privilegjuar me kët nimet është la ilaha illa allah muhammedur rasul allah la ilaha illa allah muhammedur rasul allah fata allah tbaraka وتعالى ينزل الملائكه بالروح من امره الى من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون فالله تبارك وتعالى الله جل وعلا يجبرت ملائكه من روحين من spiritin Si begati ma e modhe Si begati, në surën nahel, e cila surën nahel Njënët si surja begative Si surja e begative se janë të përmendura Begatit e shumëta dhe mirësit e shumëta Ta Allahu ndaj neve Në këtë kaptinë, Allahu u gjelluar e që ka përmend Se mirësia ma e modhe është që neve ju kemi thonë njërzve Adhuron e Zotin, o no, ju njërz Adhuron e Zotin e juve i cili është një Dhe meriton të adhurohet Absolut, absolut, jo ja relativ Absolut Jo, herë me adhuru, herë mësme adhuru Absolut, asë një herë mësme qenë i ploksht dhe në dëmbël dhe adhurimit Allahu Tebarek jo, sepse jeta është shumë e shkurt Va na udhulehum adhë ka thënë Allahu Gjellu Ala Leve njerëzve jo nëmërojnë afrimarjet nja, dy, nja, dy, kështu në i nëmëran Allahu Gjellu Ala Dha haku ka thënë po është lartë, po është lartë i nëmëran Allahu të gjithë mu ti 7 miliard njerëzë e 300 milion ke vazhdimishti në mërën Allah u frimarje tona ku i ti përfundon kur edhe i mërë në logari kjo nuk është hajgare kjo është rabbul e alemin kjo është zotit i, i botrave ata njeri ju duhet me, me e shoshit vet vetën e ti ku është me këtë adhurim ta Allahu tebareke o teala pas të ka thonë se shumë prej djetarve të selefit ka ndonë se fjala ma e mirë është fjala la ilaha illallah dhe besa me Allahu tebareke o teala është fjala la ilaha ill dhe e qëndrushme, të se me ka përmejnë Allahu të barëk e vëtara, ju thëbbitë Allahu ledhina, amanu bil qauli thëbiti fil hajatit dunja wa fil akhira. Allahu gjelluara i përforcon, i përqëndron, i fuqizon ata të se të kam besu me fjallën e fort. Cina është fjallën e fort? Në mes dunjajës dhe të akhiretit, kërkohet një pytje. Kanë e kja dhuruti. Nëse thot njeri ju e kam a dhuru Allahun, që do me thonë thotë, la il qolla uamalan fial the vapor kjo esh shpothimi më i madh kjo esh siguria më e madhe dhe me kaluena në në botën tjetër pastaj tha duha il kelimatu tayyiba do kjo esh fjala më e bukur pecen allah te bareke u taala ka than daraba allahu mathalan Darab kelimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah te allah te bareke u taala allah e ka sjell në shemb një fjalë të bukur ka thonë dia tare mbi abasi dhe për të tjera për mufesirave fjala e bukur esh fjala la ilaha illallah E cila, asluha thebit, aslin, esenësën e ka të qëndrushme, në zemër. U efer u hafis sema dhe punën dhe degët i ka në qilë. Zemër dhe degët i ka në qilë. Sepse Allah o te bare kjo e tala, ka përmen se i le i hies adu në qilë. El amelus salis të ka Allahu gjelluar në ngritet vepra e mirë Dhe ka përmen shumë prej adithëve të pengamiri sallallahu aleyhi sallam Të cila të regojnë për vlerën e fjarës La ilaha illallah Do të përmenin disa prejtëre dhe me këta e përfundojna Thot pengamiri sallallahu aleyhi wasallam Se një ditë prej ditëve e ndëgjën njeri duke than La ilaha illallah Tha pengamiri aleyhi sallatu salam Kharaj shtemi në nërë Shpëtove prej zjarit La hawla wala quwata illa billah. Ado se ki rast i cili është në muslim hadithe, ki rast është specifik për pejgamberin alayhis salam, sepse na nuk mëna mi than kur thoi dikush la ilaha illa Allah, shpotove prej zjarrit, sepse na nuk kena shpallje. Mir po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jorasi te gazet, "Haraj te mina nar, dole prej zjarrit, shpotove prej zjarrit" por me tregu madhriën e kësaj fjale, la ilaha illa Allah. Dhjetar kan than, shikoni me këtë fjalë shpotoi. Shpotoi. Dhe nuk janë numëroi pejgamberin vebra të tjera. Nuk janë mëroi penga sa vebra tjera. Thot pejgamberi alayhi salatu wa salam hadihet e tyre nga Ubadah bin Samit se ka thon pejgamberi alayhi salatu wa salam men shahida an la ilaha illa Allah wa ana muhammeda rasulullah harram Allah alayhi an-nar kush dëshmon se nuk ka ta adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij harram Allah alayhi an-nar Allahu yaman haram atizarin haram se ne pra egzori ata Allahu nawap pratet se nuk na praq zaret. Mirpo, mos pret që praq zaret nuk është çështje shpresese, nuk është çështje fantazie, nuk është çështje iluzioni, është çështja e përkushtimit, është çështje dije, është çështje bindje ndaj Allahut te bareke وتعالى. Nabine Muhammed ali sallatu wassalam, e, e ka përmendur inshallahu jalla ora ai qandalu ziarit ai cili dëshmon me hak kotiadet. Dhe në hadithin e shefatit, hadithi shifatit i shefatit i madh që aparthen me xanegat këtë hadith në katina tjera Ka thëmë bëngë Amirë alai salatu wa salam, se Allahu Jellewala ditë në gjekimit thëtë, Êhërëgju minë në nari, men qale La ilaha illa Allah, ve kane fi qalbihi mithqalu dharrati minë iman. Thëtë Allahu Tebareke wa taala ditë në gjekimit, Êhërëgju minë në nari, largonen nga zjari, gjdo njeri i cili ka dëshmuar La ilaha illa Allah, ka dëshmuar së nuk ka të adhuruar me mërit përveç Allahot. Qikoni këtu ka dëshmuar, Jellasin çështës për dushpreja shahide. Dhe s'është përmend fjala me thon apo fjala vetëm me ditë. Ka dallim. Tiku kur shkojsh te kadia, te xhikocsi, ai nuk thotë a e di mesela anas një e di, por një ngjarje në problematik. Thotë atë dëshmon ajo. Kur dëshmoish, dëshmonej të mas dëshmies. Kur thush la ila ila Allah, dëshmon apo dëshmonej pas se dëshmie. E këtë vejnë e punë e shirkit, edhe kufrit, edhe legislacioneve të huaja, edhe kodifikimeve të huaja, edhe traditeve të huaja, qëka duesh me ba? Me thonë, kam dëshmu la ilahi illallah. Nuk e prishti dëshmime këtë tjera. Kështu është kuptimi fjarës la ilahi illallah. Dhe ta shofë me gjanë e gatë të kushtet e fjarës la ilahi illallah, qëka do me thonë me dëshmue? Shë e shedu, dëshmuj, sigur me pa ashtë. Ana sheh kur është me mqeja e juzje ka thënë Allah e ka përdor fjalën shahade sepse fjala shahade nuk përdoret vetëm se në muajere në shikim kur thua diçka dëshmoj e pash kështu është dëshmia lajra i Allah la. sigur me pa Allahun te bareke wa tara n te çënurit i adhuruari i vetëm Andaj pe pejgamberin e selatu se salam e ka tregue se dite nje gjikimit te Allahu te bareke u teara nxerr ne prezjaret ata i cili ka than la ilahe illallah wa kana fi qalbihi mithqal dharratin min iman zen zemran e te cilet ka cenin nje thermi nje grind e vogul nga imani nje grind se vogul nga imani that pejgamberi alayhi salatu ve salam ne hadithn se ka njerin mu buhariu dhe muslimin nga ubadat ibn samit radhiyallahu an se ka than alayhi salatu ve salam men qala ëshhedo alla ilaha illa allah wahdehu la sharika lahu kushhadu la ilaha illa allah dëshmoj me përkthaj sepse bollësh baje gare me kët fjalë boll është përdorur dhe është abuzuar dhe njerëzit kanë ndërtuar botë kuptime të prrdhllave me kët ajet me kët fjalë kush thot la ilaha illa allah kush thot nuk kush për qëllim menkale Po me nkale në gjuën arabe Nëse ne mundësar Allah u zhëlluara Me ja caktua një ligerat të veçan Se tek arabët me nkale për dorët me vepruë Sigur për nga meri alai salatu e salam Kure ka spigut të jemumin Qish me mor të jemum me dhe Ka thonë entekule bjedike Të thuash me dorën tone Që që do me thanë të thuash Ti mëshojsh dhejvit Entekule, ti mëshojsh dhejvit Andaj me nkale për dorët në gjuën arabe me vepruë A më njerëzit e kanë Nuk është për sëllim vetëm me thanë. Kushtë të la ilaj illallah, wahdehu, la shalikellahu. I vetëm nuk ka të shëqë. Wa enë Muhammeden abduhu wa rasullu, dhe se Muhammed është rab dhe i dërguar i ti. Wa enë Isa, abdullahu wa ibnu emetihi, dhe se Isa është rabjallahu. Këtu ka detajizim të besimit. Detajizim të besimit. Sikur për shembol, se në kon e pingamerit a lejë salatu salam, ka të shenë disa njyrat të shirkët. Ka qenë shirkë me isën, shirkë me uzejrin, shirkë me latën dhe uzën. Andave më sami ka përmenë këto, i ka të dejizu. Në apërshimë më thoi në sot, kush thot lajra i lalla la, dhe nuk adhuran ligjet e huaja. Pse? Se kjo është sprova e umetit sot. Sprova e umetit sot. Sisteme laike të cilat adhuran përveç Allahu te vareke, ua te ara. Pas e ka thonë, dhe është bir i robreshës në sajë robreshs, sa ka bënin robresh, se sa ata kanë bë, gruaja e Zotit, Allahu e rrot. Shikon, shikon se sa është akuzuar Allahu xhallahu ala. Dom atësh që do të mënon me pas gruaja. Ajo çka është komunikimi mes burrit dhe gruas? Shikon se sa e kanë akuzuar Allahu subhana ve taala dhe prej gruas ka dal fëmia. Mir pa Allahu xhallahu është sabur, dorëmtar, shumë i madh. Prandaj Madi Allah i ka këthiri këta njerëz më pëndua I ka këthiri këta njerëz më pëndua O la haule, o la kuvete, illa b'illa Pasaj ka dhonë Dhe kush dëshmon se Isa është fjal e Allahut Kun, feje kuno O ruho min dhe shpirt Pra janës të ti O ennel gjennët e haq kun Dhe se gjennët e është haq Njerëzit që kanë mor Thu i gjennët e është haq edhe jetot që ishdush Nuk murët njëriju me besu se zjëneti është haq, edhe mësë me kërkua ta. O enë në nara haqkun, dhe se zjarë ishtë haq, nuk murët njëriju me dëshmu se zjarë i haq, dhe me jetu e me epshe, dhe mu kanë robë i epsheve të tina. Edhkalehu Allahu lë gjennet e min eji e buabil gjennetit themani e tisha. Kushti thot këto të gjitha, dhe ju përmba, dhe ju përkushtot, e fut Allahu në gjennet nga tet dhirë të gjennetit është hadith i paituar rëmes në, në jetë dhjetore. Allahu na bëf për atore të cilot futen në xhenat për, cilat dë, për, cilat dë për e të cilën për të cilën do të qoft para dyerve të xhenetit. Thot peng Amer Ali Sallatu ve Selam na adithin jeter i tjerë kanë dhënë Imam At-Tirmidhiu dhe Imam En-Nesaiu dhe Imam Ahmedi hadithi është në kushtat e Buhariu dhe Muslimi çka thon Imam Hakim në Mustadrak, ka thënë nga Amr ibn el As radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë inna Allahu Dhe me këta dhita për këndaj Inna Allah Se ju khalisu Regulen Min ummeti Për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Dite në gjikimit Se ju khalisu Do të shpëtojë një njëri Nga ummeti jem Një bur nga ummeti jem Ala ruusi l'khalaik Jaume l'kijame Në Për para kret kriesa dhe Kame shpëtu qëtë njëri Fejun shëru alejhi tisaten vë tisine sigillen Do t'i përhapën ati, do t'i njërën në pa Nadhët e nadhët, nadhët e nanë regjistra Nadhët e nanë regjistra, një qimpanja Ishpa qënë regjistrat e vebrave të tina Kullu sigillin, mithlumet dilbasar Gjdo regjistr është i madhë sa ka mundësi shikimi me shku larg Djetarë kanë thonë Për nga meri a.s. e ilustron këtë regjistrë, një prej regjistrave, për me ka dhu se ki ka prej gjunohave me tonelata, regjistrë i madhë. Thumë me je kulë, edhe Allahu pasta i thotë, e tunë kiru min hadha shëjën, për këtire në adhëtë në regjistrave që të kina regjistru, a e me hëndën i vepr të hëndën a jo? A janë këtë vepr atë tua? E dhalë me ke këtëbë ti el hafidhun, i thotë Allahu robitë, omëskan bozullom këto çka ti kanë regjistruar për emailaçëve të mia veprat e tua fe yekulu la ya rab jaozat edhe kjo është sifati ditës së gjykimit se kur kush nuk thotë o zoti do bozullom e pranojnë gjuna fa tarofu bi dhunubihim i planojnë gjuna të tëra fe yekulu e Allahu xhallali thot e feleka udhrun aki donjë arsye çish arsye tëosh me këto 99 regjistra të stërmbushura me gjuna çka kinë voti aki donjë arsye Fekullu, laja robë, s'ka mozot, i pranon gjënojët e veta. Me kuptu njëriju raportin me Allahun që e ka, kur nuk ishë ish në qmu njërzit për gjënojët e të të të tërra. Se këto nalët e nanë regjista janë të stërmbushora me gjënojët. Mi po shikonë Allah u gjelloshka i bank të njëriju. Fekullu, e Allah i thot, bela, i thot gjithë sesi, nëse ti se di arsi, na e dina. Inne leke indena hasena Të e kitën devet të kneve një të mirë Nja, një të mirë O inne hu la dhul me alejke ljom Dhe dije se na nuk të bojna zullum sot Ska zullum O ma rabbu kebi dhullamil el abid Zotijot nuk i ban zullum kërkujna Andaj, kjo njona prej freskive të ditë të zëgjigimit Qe e din se del para Allah dhe ska zullum Në këtë dunja ka zullu burgose njëzit Me zullu me padrecit e mloja kështë mëra Mirë palusim Allahu në gjellu ala Që dala par Allahu të barek e vëtala Dhe t'i këthejna ato praj drecit e cilat Në këtë dunja nuk kanë mundësi me u arrit Pasaj thot Fejekhru gjubitakat e në fiha Allahu në gjellu ala janëzir një kartel Bitaka Një letër Fiha në ta Në tefsir ka orë në shpegim Me këtu beton e shënume në ta është e shhedu en la ilaha illallah dëshmoj se nuk ka të adhuruar me mërit përveç Allahot o e shhedu enne Muhammeden abduhu wa rasullu dëshmoj se Muhammed i është robë dhe i dërguar i ti fe jakul oh dërruezdhek edhe Allahu Gjellua thot eja të pesholi a jote eja të pesholi a jote fe jakul ja rabbi ma hadhihi lbitaka kini rithot ozot qka është kë letër qka është kë kartel ma hadhihi sigillat qka shë kartel për balë këtire regjistrave të mdoja thë kale, thë inë në kela të dhlem thëp, ti s'kim u bo zullum ti nuk kime përjetu zullum kale, thë t'u dha u sigillatu fi kiffetin u albitakatu fi kiffetin vendosën regjistrat në avëthenon, një një anë të peshorës dhe vendosët kartela e dëshmuar në ta la ilaha illallah në anën tjetër të tashët i sigilat dhe flutërojnë rëgjistrat wa thekullet i lbitaka dhe peshon aran ki kjo kartel wa la jethkullu ma ismi Allahi ta'ala shëj dhe tëtë për nga meri alai salatë vë salam sëmune dik shka mukon me aran në të cilën kartel është e përmen të imri Allahu gjellë wa ala shikone kjo adith se si e ilustron gjenjën dhe në ditë në gjikimit dhe qka i ban njeri u tjë ala la ila ila Allah Andajneve nëse duhet mi u përkushtu e ndë një sendit, është mi u përkushtu fjarës la ilaha illallah Muhammedur Rasullullah me dje, me studim, me përkushtim me binjë ndër Allahu Tebare Kjo Tala që ta ruina këtë kapitalin matë madhë me të cilë në ka privilegjuë dhe në ka bo mirë Allahu Tebare Kjo Tala dhe dalin para Allahu Gjelluala si fituës më të mloj Andaj këtë edhe në disa prej temave të sëtë i ka shtjellu dhe i ka laburu e hoxha në k tematik e para për këtyre është se të dërguarit të gjithë e kanë pas një thirrje, dhe ajo është adhurimi Allahu xhellahu te ala. Edheta janë ngarkuar që të luftojnë, dhe të përpiqen dhe të japin maksimumin e djersitjes dhe sakrificës, që të komunikohet njerëzve për çka janë krijuar. Dhe kush është Allahu, dhe sa meriton të adhuroj Allahu, dhe sa është i madh Allahu dhe e fundit sa e vlefshme, dhe sa më vlerë është të dëshmuarit se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut te bareke وتعالى dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i dërguar i tij dhe të gjithë robërit e tjerë për të dëguarve të sa të kanë qenë prej pejgamberëve të Allahut te bareke وتعالى nusulllahu jallahu ala që Allahu te bareke وتعالى të bëjë për atoë të cilët dëshmojnë se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut te bareke وتعالى me zemër me gjuhë dhe me vepra nusulllahu jallahu ala që Allahu te bareke وتعالى të bëjë për atoë të cilat ja komunikojnë njerëzve këtë vërë. تت absolute لسم الله جل وعلا تتناوب ب profound تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين